Насправді до процесу, що його поліцейські називають співпрацею в розслідуванні, Вільяма залучили рівно за 43 хвилини. Командор Ваймс по той бік столу ретельно перечитував час. Вільям розумів, що це триває вже досить довго для того, щоб Ваймс досяг своєї температури кипіння і перевищив її. «Я міг би розтлумачити значення надто довгих слів», – запропонував він – «Все це чудово», – сказав Ваймс, ігноруючи Вільямову пропозицію. «Але я мушу знати більше. Я мушу знати імена. Гадаю, вам вони відомі, як і місця їхніх зустрічей та інше. Я мушу все це знати». «Дещо й досі лишається мені незрозумілим», – відповів Вільям. «Але у вас досить доказів, щоб звільнити правителя ветеранів. «Я хочу знати більше. Не від мене». «Ну, пане Деворде, в цій справі ми на одному боці?» «Ні, ми на різних боках, котрі опинилися біч-обіч. «Пане Деворде, сьогодні ви напали на одного з моїх офіцерів. Ви уявляєте, скільки неприємностей ви вже маєте?» «Я чекав від вас більшого», – сказав Вільям. «Ви хочете сказати, що я напав на офіцера у формі?» «На офіцера, котрий представився?» «Обережніше, пане Деворде». За мною стежив перевертень, командоре. Я вже в заході, щоб перешкодити йому. Ви прагнете публічного обговорення цієї справи? Я поводжусь як самозакоханий, брехливий, егоїстичний нахаба, подумав Вільям, І в мене це виходить. В такому разі ви не лишаєте мені виходу, крім як заарештувати вас за приховування. Я вимагаю адвоката, сказав Вільям. Справді, кого б ви бажали викликати оці нічній порі? Пана підступа. Підступ? Ви думаєте, він візьметься допомагати вам?» «Ні, я знаю, що він візьметься, повірте. А як же? Запевняю вас». «Ну, годі!» – сказав Вільям, посміхаючись. «Навіщо нам ці складнощі? Обов'язок кожного громадянина допомагати Варті, чи не так?» «Не знаю. Я знаю, що так вважає сама Варта, але я ніколи не бачив такої законодавчої норми», – сказав Вільям. «І так само ніколи не знав, що Варта має право шпигувати за невинними людьми». Він побачив, що посмішка застигла. Це робилось у ваших же інтересах, прогарчав Ваймс. Не знав, що у ваші функції входить визначати мої інтереси. На цьому моменті Ваймс відіграв очко. Я теж не люблю, коли мною маніпулюють, сказав він. Але зараз я маю підстави вважати, що ви приховуєте інформацію про тяжкий злочин, а це є порушенням закону. Пан підступ щось придумає. Закладаюсь, він знайде якийсь прецедент. Він розкопає все на кілька століть назад. Патріці завжди дуже шанували прецеденти, а пан підступ, якщо треба, копатиме руками. Якби він не вмів копати, він не став би тим, ким став. Ваймс подався вперед тільки між нами без нотатника, прошепотів він. Пан підступ цинічний мертвий виродок, котрий за нашого рівня законів може перетворити будь-який закон на справжню шараду. «Угу», – погодився Вільям. «Іще він мій адвокат. Гарантую». «Чого б це панові підступу виступати на ваш захист?» – спитав Ваймс, дивлячись Вільямові в очі. «Вільям не відвів погляду». «Все правильно», – подумав він. «Я таки син свого батька. Все, що мені треба зробити, це скористатися цим». «Бо пан підступ...» «Відомий своєю чесністю та об'єктивністю», – сказав він, – «а тепер, чи не збираєтесь ви відіслати когось по нього, бо якщо ви цього не зробите, вам доведеться мене відпустити?» Не відриваючи погляду від Вільяма, Ваймс сягнув униз і зняв з гачка обіч свого столу трубку-розмовлялку. Свиснувши туди, він притулив її до вуха. Відповідь була схожа на відчайдушний крик миші застряглої у водозливній трубі. кяй кюй кюй Ваймс приклав трубку до рота. Сержанте, надішліть, будь ласка, кого-небудь, щоб відвести пана Деворда до камери. Свій вів Ваймс зітхнув і повісив трубку. Підвівшись, він відчинив двері. Фреде, надішліть, будь ласка, кого небудь, щоб відвести пана Деворда до камери, гукнув він. Поки що я оформлю це як захід на захист вашої особи, додав він, обертаючись до Вільяма. Захист від кого? Ну, наприклад, особисто я відчуваю непереборне бажання заїхати вам у вухо, сказав Ваймс, і є чимало осіб, котрі не мають мого самовладання. Насправді у камері виявилось досить затишно, а нари були відносно зручними. Стіни було покрито написами, і Вільям провів час виправляючи помилки. Потім двері відчинилися, і констебль із кам'яним обличчям супроводив Вільяма назад до кабінету Ваймса. Пан підступ був вже там. Він невиразно кивнув Вільямові. Перед командором Ваймзом лежав невеличкий, але переконливий стос паперів. На обличчі командора була написана поразка. «Я впевнений, що пан Деворд може бути вільним», – сказав пан підступ. Ваймс стинув плечима. «Ще дивно, що ви не просите мене дати йому золоту медаль. І подякував грамоту на найдорожчому папері. Але я встановлюю заставу у розмірі тис...» ага. Спитав пан підступ, підіймаючи сірого пальця. Ваймс лиховісно поглянув на нього. Ста? Гм? Ваймс загарчав і поліз у кишеню. Витягнувши звідти долара, він кинув монету Вільямові. Ось сказав він із безмежним сарказмом. І якщо ви не постанете перед Патрицієм завтра о десятій ранку, вам доведеться це повернути. Задоволені? спитав він уже у підступа. Перед яким саме Патрицієм? спитав Вільям. Дякую за дуже дотепну відповідь, сказав вам, просто прийдіть. Вийшовши в ніч зі своїм новим клієнтом, пан підступ мовчав, але незабаром заговорив. Я вдався до «Ексео карго кумнігіль претії» на основі «Олфа сере Violarum та «Сіні пленіс піскіс». Завтра я заявлю, що ви підпадаєте під дію Абгаму, а якщо це не спрацює, я… Примітка тридцять два набір латинських словосполучень все в звучання. Запах фіалок перепитав Вільям, що перекладав про себе: "Повні кишені риби? Прецедент приблизно 600-річної давності, коли звинувачуваний успішно довів, що хоча він дійсно штовхнув постраждалого в озеро, той виринув з повними кишенями риби, тобто лишився в прибутку", сухо сказав пан Пітер. "Будь якому разі, я доводитиму" що якщо приховання інформації від Варти є злочином, то всі в місті злочинці. Пане Підступ, я б не хотів, щоб мені довелося пояснювати, де і як я здобув свою інформацію, сказав Вільям, якщо ж мені доведеться, я муситиму розкрити все. На обличчя адвоката впав відбли... Відбли... Відбли... відблиск лампи за синім склом у дверях будинку Варти. Це обличчя виглядали геть нещасним. Ви справді вважаєте, що ті двоє мали спільників? – спитав Підступ. Впевнений, відповів Вільям. Я б сказав, що це чутно. Цю мить він майже жалів адвоката, але лише майже. Можливо, це не зовсім те, в чому зацікавлене суспільство, повільно промовив пан підступ. Можливо, зараз саме час взяти на курс, взяти курс на покращення стосунків. Безумовно, і тому впевнений, ви подбаєте про те, щоб мені не довелося вкласти всі ті слова у вуха командора Ваймса». Як не дивно, існує прецедент. 1497 року один кіт успішно чудово. І ще ви тихенько заспокоїте гільдію граверів. Ви так добре вмієте заспокоювати. Звичайно, я докладу всіх зусиль. Одначе, рахунок за мої послуги не складе ані цента. Лише тепер пергаментні риси пана підступа скривив справжній біль. Робоно публіку проквакав він. Примітка. Латинський вираз, що означає безплатну роботу, але дослідний переклад виразу для суспільного блага, як його і розуміє Вільям. Саме так ви діятиме винятково для суспільного блага, сказав Вільям, а що добре для суспільства, звичайно ж добре і для вас. Хіба це не чудово? Разом із тим, вимовив пан Підступ, можливо кожен з нас зацікавлений залишити прикре минуле позаду, тож я ох радий запропонувати вам мої послуги. Дякую. Пан Нікчемський тепер про Патриції? Так. За рішенням гільдії? Так, звісно. Таємним рішенням? Я не повинен. Вільям здійняв пальця. гм? Сказав він. Пан підступа пересмакнула. Жебраки та білошвейки голосували за те, щоб відкласти розгляд питання. Сказав він. Так само, як і про лі та гільдія екзотичних танців. Це виходять Моллі Королева, пані Ручко, пані Коритко та Діксі Вау, – сказав Вільям. Схоже, правитель ветерани провадив цікаве життя. Без коментарів. А чи можна сказати, що пан Нікчемський ще не цілком ознайомлений з характером тих численних проблем, що постають перед ним у справі управління містом? Підступ подумав, гадаю, це відповідало б істині, – визнав він. І що не останньою з цих проблем є цілковита невинуватість – правителі ветеранів, що в свою чергу ставить під великий знак питання законність виборів. А тому чи не варто би панові Нікчемському, беручись до виконання нових обов'язків, мати кілька запасних пар підштанників? На останнє питання можете не відповідати. Це не моя справа переконувати збори гільдій, переглянути легітимне рішення, навіть якщо воно ґрунтується на помилковій інформації. Так само, як і давати панові Нікчемському поради щодо його білизни. «До завтра його пане підступ», – сказав Вільям. Вільям ледве встиг роздягтись і прилягти, як уже час було вставати. Він так-сяк умився, змінив сорочку і обережно спустився до сніданку. Як виявилось, він був першим. Всі інші збиралися в традиційній тиші. Більшість із тих, хто столувався у пані Секретової, воліли не робити засиль для мовлення, якщо не мали що сказати. Але коли пан Борошнюк сів, він витягнув з кишені примірник часу. «Не знайшов нашу газету», – сказав пан Борошнюк, розгортаючи архуш. Тому купив другу, Вільям Кашенов. «Щось є?» – спитав він. «Навіть зі свого місця він бачив величезні літери за головку. Собака вкусив чоловіка!» І Він таки зробив це новинами. «О, правитель ветерані виплутався?» – сказав пан Борошнюк. «Хто б сумнівався?» – сказав пан Шпілько. «Що не кажіть?» – він розумний чоловік. «І з його собакою теж усе гаразд?» – сказав пан Борошнюк. Вільямові хотілося трусунути його, щоб він читав пошвидше. «Це добре?» – сказала пані Секретова, розливаючи чай. «І все?» – спитав Вільям. «О, там ще купа всього про політику», – сказав пан Борошнюк. «Якось воно все притягнуто за вуха». «А які-небудь нові овочі є?» – спитав пан Стельмах. Пан Борошнюк ретельно перевірив решту сторінок. «Ні», – сказав він. «У моїй фірмі, думають чи не взятися до продажу насіння з овочів того пана?» – продовжував пан Стельмах. Народ такі любить. Він спіймав погляд пані секретової. Звичайно, йдеться лише про овочі припустимі для сімейного перегляду, квапливо додав він. Еге, можна гарно посміятись після обіду, сказав пан Порошнюк, без жодного натяку на посмішку. Вільям мигцем подумав, чи міг би пан Завірюха вивести горох гвалтівник. Втім, звичайно, міг би. А от мені завжди звалось, що це дуже важливо, сказав він, тобто те, чи винен ветерани о, «Нема питань, це важливо для тих, хто мусить цим займатися», сказав пан Борошнюк, « але не дуже розумію, яким боком це стосується нас». «Але ж», – почав Вільям, пані Секретова пригладила волосся. «Я завжди вважала правителя ветеранів надзвичайно вродливим чоловіком», сказала вона і сконфузилась, коли всі обернулися до неї. «Я хочу сказати дивно, що в нього немає правительки». Хм, «Тобто...» «О, ну ви ж знаєте, що про нього кажуть», сказав пан Вітренко. «Дві руки...» Раптом простягнули лист через стіл, загребли здивованого чоловіка за вилоги і шарпнули так, що його обличчя опинилася за кілька дюймів від обличчя Вільяма. «Я не знаю, що про нього кажуть», закричав Вільям. «А от ви знаєте, що про нього кажуть пане Вітренко? Чому б вам не розповісти, що про нього кажуть пане Вітренко? Чому б вам не розповісти нам, хто саме це каже пане Вітренко?» «Пане Деворде, схаменіться!» вигукнула пані Секретова. «Пан Хілько. Ледь устиг вихопити з-під пана Вітренка своє тістечко. «Мені дуже шкода, пані Секретова», – сказав Вільям, все, ще тримаючи чоловіка, що борсався в його руках. «Але я хочу знати все, що знають усі, і знати, звідки вони це знають». «Пан Вітренко кажучи, що він має ну, дівчину високого становища Зубервальду, прохрипів пан Вітренко. «Я був би радий, якби ви відчепилися. Це все?» І що ж у цьому ганебного? Оберваль дружня нам країна. Так, але, так, але, кажуть. Вільям розтиснув пальці Вітренка, відкинув назад на стілець, але Вільям важко дихаючи лишився стояти. Ось що, статтю в часі написав «Я», видихнув він. І написано там сказано «Мною, мною». Бо це я здобуваю новини, і я перевіряю їх. І деякі любителі слова «мля» мене за це ледь не вбили. Я не перший ліпший хлопець з вулиці, я не вигадую ідіотських чуток. Подумайте про це, коли спробуйте ще раз ляпнути своє «кажуть», а я за годину мушу бути в палаці, щоб зустрітися з командором Ваймсом і Патріцієм, хто б ним не був, і дати всьому цьому раду. Це буде не дуже приємно, але я мушу це зробити, бо хотів, щоб ви знали про це, про те, що важливо. Вибачте за чайника, пані Секретова, впевнений, його можна полагодити». В раптовій тиші пан Хілько підняв газету і спитав: це ви написали? Так. На віліма посипався град запитань. Я е, думав, що для цього знаходять спеціальних людей. Ніхто нікого не знаходить. В газеті працюю я і ще одна дівчина. Все пишемо ми. Але хто каже вам про що писати? Ми просто вирішуємо. Е, а правду кажуть? Пишуть про великі срібні диски, котрі крадуть людей? Ні. На Вільямові впуди в руку підняв навіть пан Стельмах. Так, пане Стельмах, у мене серйозне запитання, пане Деворде, оскільки ви знаєте ситуацію зсередини. Так? Чи маєте ви адресу того чоловіка з кумедними овочами? Вільям і Отто були на місці за 5 хвилин 10. Під брамою був невеличкий натовп. Командор Ваймс стояв на подвір'ї, розмовляючи з підступом та кількома головами гільгій. Побачивши Вільяма, він безрадісно посміхнувся. «Ви запізнюєтесь, пане Деворде», – сказав він. «Я прийшов завчасно. Я про розвиток подій». Пан Піцту прочисти ворло. «Пан Нікчемський надіслав записку», – сказав він. «Як виявилось, він захворів», – Вільям розкрив записник. «Голови Гільді тупились у нього, він завагався. Та раптом невпевненість випарувалась. Я Деворд», – подумав він, – «не смійте дивитись на мене з погорда. Вам доведеться іти в ногу з часом. І зараз я вам...» «Записку підписала його матінка? спитав він. М -м, «Не зовсім вас розумію», – сказав адвокат, але кілька з лідерів гільдії відвернулися. «Гаразд, що ж усе це значить?» – спитав Віллям. «У нас немає влади?» «На щастя!» – сказав пан підступ з виглядом людини, запротореної до одномісного пекла. «Правитель ветеранії почувається значно краще і збирається повернутися до своїх обов'язків завтра». «Даруйте! Йому дозволено все це записувати?» – спитав пан Дауні, голова гільдії найманців, коли Вільям зробив нотатку. «Дозволено від кого?» – спитав Ваймс. «Ким?» – виправив Вільям пошепки. «Но він же не може записувати все, що завгодно», – сказав Дауні. «Що як він записуватиме те, що ми не хотіли б дозволити йому записувати?» Ваймс подивився Вільямові просто в очі. «Закон цього не забороняє», – сказав він. «Отже, пане Дауні, правитель ветерані не піде під суд», – спитав Вільям, секунду подивившись у вічі Ваймзові. Дауні розгублено повернувся до підступа. «Він може мене про це питати?» – спитав він. «Отак підійти і запитати щось таке?» «Так, ваша виможностя, і я повинен відповідати?» «За даних обставин його запитання обґрунтоване, але ви не зобов'язані давати відповідь». «Ви хотіли б зробити заяву для громадян Антморпорку?» – вічливо спитав Вільям. Ми хотіли б, пане, підступ? спитав давній. Пан підступ зітхнув. За даних обставин, ваше вельможності, це було б доцільно. О, ну, добре. Ну що ж, суду не буде, що цілком зрозуміло. І його не милуватимуть? спитав Вільям. Вельможний давній обернувся до підступа, котрий знову тихенько зітхнув. – Знов таки, ваша вельможності, за… Добре, – Добре-добре. – Ні, йому не потрібне помилування, оскільки цілком ясно, що він цілком невинуватий, – роздратовано сказав давній. Чи вважаєте ви, що це стало ясно завдяки прекрасній роботі командора Ваймса та його самовідданих підлеглих, проведеній з невеликою допомогою газети «Час», – спитав Вільям. – Вельможний давні отитерів. – Я так вважаю? робелькотів він. Думаю, ви могли б так вважати ваші можливості ввичевих підступ, остаточно поринаючи в меланхолію. – Тоді вважаю, – сказав давні. Так. Він витягнув шию, щоб побачити, що пише Вільям. В свою чергу Вільям краєм ока спостерігав за виразом обличчя Ваймза. Цей вираз являв собою дивну суміш захоплення та гніву. – Чи можете ви, як офіційний представник Ради Гімдій, заявити про винесення заохочення командорові Ваймзу? –– спитав Вільям. «Хвилину я почав Ваймс». Напевно, так? А вже ж? Гадаю, грамоту чи медаль варти буде вручено якнайближчим часом?» «Послухайте», – сказав Ваймс. «Дуже-дуже, можливо, дуже-можливо», – сказав вельможний Дауні, кінцево зметений вітрами змін. Вільям надзвичайно скрупульозно записав і закрив блокнот. Серед оточуючих одразу запанувала атмосфера полегшення. «Дуже дякую, ваші вельможносте, пані та панове, радісно сказав він. «О, пан Ваймс, у нас із вами є теми для обговорення!» «Не зараз!» – прогарчав Ваймс. «Чудово! Мені саме час іти писати текст, тож дякую всім ще! Ви, звісно, покажете цей текст нам перед тим, як ставити його в газету?» – спитав пан Дауні, беручи себе в руки. Вільям загорнувся у своє нахабство, як у плащ. «Хм, ні, не думаю, ваше вельможносте. Бачите, це моя газета!» «Він може?» «Так, ваша вельможності, може», – сказав пан підступ. «Боюся, може. Свобода слова є однією з прекрасних давніх традицій Антморпорку». «Оне справді?» «Так, ваша вельможності». І «Як же ж вона вижила?» «Точно не знаю, ваша вельможності», – сказав підступ. «Але пан Деворт додав він, дивлячись Вільямові у вічі, – безумовно, не відступиться від своєї звички підривати стабільність у нашому місті». Вільям вічливо усміхнувся йому, кивнув усім іншим і рушив через подвір'я до виходу на вулицю. Тільки опинившись на безпечній відстані, він нарешті розреготався. Минув тиждень. Це був тиждень насичений подіями, що не сталося. Навіть пан Влизько з гільдії гравирів не заявив жодного протесту. Вільям замислювався, чи не внесли його в папку під грифом «не звертати уваги». Зрештою, ті, кому слід було зробити висновки, ветерані явно заборгував перед часом, і навряд чи хтось прагнув стати сплатою цього боргу. З варти не приходили теж. Поблизу друкарні, щоправда, постійно трудилися значно більше підметальників, ніж зазвичай. Але коли Вільям послав сотню доларів Гарі королю плюс букет пані король, бруківка на вулиці осяйні сяяти негайно перестала. Вони переїхали до нового приміщення, розпочавши старому ремонт. Домовитись із паном Сирником було легко, він прагнув лише грошей. З такими немудрованими людьми завжди знаєш чого чекати, навіть якщо й мусиш при цьому щохвилини перевіряти, чи на місці твій гаманець. Приїхав новий верстат, і гроші, як завжди, дозволили зробити це майже без тертя. Гноми вже навіть встигли його помітно переробити. Нова повітка була меншою за попередню, проти Захариса таки примудрилась відгородити крихітну закапелку для редакторів. Вона розмістила там вазон та вішалку і з невимовним захватом говорила про простір, який буде в їхньому розпорядженні після закінчення ремонту старій типографії. Але Вільям знав, що скільки би простору там не було, його буде замало. Мерстальники завжди схильні бачати в підлозі просто велику відкриту шухлядку для паперів. У нього був і новий стіл, власне це було щось більше за стіл, це був породистий антикварний стіл зі справжнього горіха, оббитий шкірою, з двома чорнильницями, силою селеної шухлядок та породистим шашелем. За подібним столом справді можна було писати. Шип для паперів вони не купували. Вільям саме вдумливо перечитовав листа за морпольської ліги захисту моралі, коли його змусило підвести погляд відчуття, ніби поруч хтось є. Сахариса завела до повідки купу дивакуватих незнайомців, втім за пару секунд він упізнав серед них покійного пана Геральді, чия дивакуватість була йому вже знайома. «Пам'ятаєш, ти казав, що нам треба залучити побільше авторів?» – звернулася до нього Сахариса. «Пана Геральді, ти знаєш, а це пані Тіллі?» – маленька сива пані зробила реверанс. Вона обожнює котів та особливо жорстокі вбивства. «А пан у бісквіт?» це був довгоногий та довгорукий молодик, приїхав аж із Форексу і шукає підробітку, щоб дістатися додому. Справді? Що ви робили у Форексі, пане, обісквіт? Так, Та, друзяко, вчився в універі Бугари. Ви чарівник? Ні, друзяко, мене погнали за те, що я писав у студентський журнал. І що ж то було? Та все, що хочеш. А пані Тіллі? То не ви надіслали нам написаний чудовим стилем лист роздум про те, що всіх осіб віком до 18-ти слід щотижня шмагати, або аби вони не щиняли стільки галасу? Щодня, пане депорте, сказала пане, пані Тіллі, щоб знали, як бути такими молодими. Вільям вагався, але верстат вимагав поживи, а вони з Сахарисою потребували вихідних. Навіть попри те, що скель приносив їм іноді замітки на спортивну тематику, Вільям не міг розібрати в них ані слова, але поклався на те, що справжні любителі спорту навряд чи вміють читати. Їм потрібен був більший штат, тож варто було ризикнути. Чудово, сказав він, ми пропонуємо вам всім випробувальний термін, котрий починається просто ох. Він встав. Усі обернулися, щоби побачити чому. «Не турбуйтесь», – сказав правитель ветеран із дверей. «Передбачається, що це неформальний візит. Я бачу, набираєте новий колектив?» Патріцій перетнув кімнату, супроводжуваний Тулумбасом. Е, «Саме так», – промовив Вільям. – «як ви себе почуваєте, ваша високосте?» «О, чудово, звісно, дуже зайнятий, стільки доводиться читати, щоб бути в курсі справ». «Та все ж я подумав, що міг би зайти поглянути на цю вашу вільну пресу, про яку мені так розлого і барвисто розповідав командор Вайнс. Ветераніст стукнув цілком по пригвинчених до долівки опора верстата. Втім, здається, далеко на ній не заїдеш». Примітка 34. Далеко на ній не заїдеш. В оригіналі Патріці говорить, що вільний верстат насправді надійно прикріплений до підлоги, умору тому, що верстат позначається тим самісіньким словом, прес, що й преса. Дивись в зноску один. Але, ваше високосте, під вільною пресою я маю на увазі те, що ми друкуємо, сказав Вільям. А що хіба ви розповсюджуєте це у вільному доступі? Примітка у вільному доступі обіграно слово free, яке означає і вільний, і безкоштовний. Ні, за гроші, але ж... Ах, розумію, йдеться про те, що ви почуваєтесь вільним друкувати все, що забажаєте. Виходу не було. Ну, в цілому так, ваше високосте. Бо це як там той ще один цікавий термін? Ах так, те, в чому зацікавлене суспільство. Правитель ветеранів підняв типографську літеру і узявся уважно її вивчати. Гадаю, так, ваше високосте? Всі ці історії про людоїдських золотих рибок та чужих чоловіків, що зникають у великих сріблястих тарілках. Ні, ваша високосте – це те, що суспільству цікаво. Наша продукція, інша ваша високосте – овочі дивовижної форми. Ну, Не без того, не без того ваша високосте Сахариса називає це сторінкою розваг про овочі та тварин. Так, ваша високосте, але це хоча б справжні овочі та тварини. Отже, є те, що цікаво більшості членів суспільства, наприклад, сторінки розваг, і є те, в чому суспільство зацікавлене, але що зовсім нікому не цікаво. Окрім суспільства, ваша високосте вставив Вільям, намагаючись не загубити думку співрозмовника. Тобто, суспільство і члени суспільства це різне. Гадаю, все дещо складніше, ваша високосте. Безумовно. Чи не хочете ви сказати, що суспільство – це зовсім не те, що маленькі громадяни, котрих ви щодня бачите з вікон, що суспільство мислить глобальними, суттєвими, чіткими категоріями, тим часом як маленькі громадяни просто крутяться під ногами зі своїми маленькими справами? Мушу визнати, над цією ідеєю треба поміркувати. Цікаво. Я би завжди помічав, що розумні, інтелігентні громадяни досить їм зібратись докупи, легко піддаються впливові найбезглуздіших ідей, сказав правитель. Він обдарував Вільяма поглядом, що говорив, я читаю тебе як відкриту книгу, включаючи примітки найдрібнішим шрифтом. Після чого знову розвернувся до друкарні. По друкарні. «Що ж, бачу, на вас чекає насичне майбутнє, і мені не варто робити його складнішим, ніж воно неминуче буде і без мене. Я помітив, у вас тут щось монтують?» «Ми ставимо самофорний пост», – гордовито сказала Сахариса. «Тоді ми зможемо считувати сигнали безпосередньо з великої сигнальної вежі. А ще ми відкриваємо корпункти, столаті та псевдополі». Ветераність дійняв брови. «Уявляю», – сказав він, – «про скільки овочевих покручів ми ще дізнаємось, чекатиму з нетерпінням». Вільям вирішив стриматись за будь-яку ціну. «Мене завжди вражало, як ці новини, що їх ви отримуєте, так точно пасують під розміри сторінок», – продовжував правитель Анкмарпорку, дивлячись на шпальту, над якою працював Жодні, «Жодної білої плями, і при цьому щодня трапляється щонебудь достатньо важливе, щоб опинитись на верху першої сторінки». Дивовижно! О, в слові «отримання» має бути дві н. Бо Доні підняв погляд, ціпок ветеранів майнув у повітрі і замер, вказуючи на центр щільно набраної колонки. Гном придивився, кивнув і потягнувся до інструментів. Шпальта лежить до нього верхом, і ще й дзеркально по домовіллям. А ці слова – самісінькі середині шпальти, але він їх таки помітив. Те, що ви бачите дзеркальним по відношенню до вас, часто легше зрозуміти, якщо воно ще й перевернуте, сказав правитель, відсутньо постукуючи себе по підборіддю на наверщем свого ціпка, як у житті, так і в політиці. Що ви зробили з Чарлі? спитав Вільям. Зворотний погляд ветеранів не відображав нічого, крім щирого подиву. Та нічого, а що треба було? — Ви бува не замкнули його, — з підозрою сказала Сахариса, — в глибокому підземеллі, де він постійно носив би маску, а їжу йому приносив би глухонімий наглядач. — Не думаю, — сказав усміхнувшись правитель, — хоча глибоко переконаний із цього міг би вийти цікавий текст. Наскільки мені відомо, пана Чарлі запросили до гільдії акторів, хоча дехто, безумовно, вважав би глибоке підземелля кращою альтернативою. Хай там як, гадаю, на нього чекає щасливе майбутнє. Дитячі ранки і усе таке інше. Тобто у вашій подобі? А вже ж має бути куметно. А може він стане в пригоді і вам? Наприклад, на якій небудь дуже нудні церемонії, або коли ви позуватиме придворному художнику, спитався Вільям. м м перепитав Перепитав правитель. Вільям подумав, що той же Ваймс добре б міг прикидатись глухим, але в порівнянні з його високістю, виглядав би просто дитиною. У вас є ще питання, пане Деворде? Пізніше будуть, пообіцяв Вільям, концентруючись, час старанно слідкуватиме за подіями громадського життя. Як благородно, сказав ветеранів. Я глибоко переконаний, що якщо ви звернетесь до відомого вам пана Долумбаса, я знайду час для інтерв'ю. Слушне слово у слушному місці, подумав Вільям. Примітка 36. Порівняти зі зноскою 3. В оригіналі вжито традиційне в одномовних країнах визначення розміру шрифту через точки Пойц. Тут далі герої говорить про шрифт, висоту шрифту в точках, але при перекладі вжито звичний для вітчизняних фахівців термін керлі. В, не, в низці інших випадків також вжито вітчизняну типографічну термінологію яким би неприємним не було це знання, його пращури завжди були в перших лавах. Будь-яка облога, засада чи несамовитий штурм укріплених районів не обходились без когось із девортів, що кидався в бій по смерть чи славу, а часом і по обох. Для девортів не існувало ні надто сильного ворога, ні надто болючої рани, ні надто важкого меча. І доки інстинкти Віліма боролись із його язиком, він відчував за своєю спиною пращурів, що штовхали його в бійку. Ветерані надто відверто з ним бавився, що ж, коли вже помирати, то з музикою «Вперед, по смерть, по славу чи подвох!» «Я переконаний, Ваша Високосте, що коли б Ви не забажали дати інтерв'ю, час буде до цього готовий», – сказав він, – «якщо вистачатиме місця». Він і не помічав, як у редакції галасно, аж доки не запала цілковита тиша, то ломбас заплющив очі, Сахариса непорушно дивилась перед собою, гноми виглядали, як статуї. Нарешті правитель ветеранів порушив тишу. «Час? Ви маєте на увазі себе і ось цю юну панну?», – поцікавився він, здіймаючи брови. «Ах, розумію, це те ж саме, що і з суспільством. Що ж, якщо я зможу якось придатися часові?» «Але підкупити нас теж не вдасться», – сказав Вільям. Він розумів, що жене коня просто на наїжджачені списи, але хай йому грець, коли він дозволить себе приручити. Підкуп, спитав ветеранів. Шановний пане, коли я бачу, на що ви здатні навіть безкоштовно, мені стає ясно, що я б не довірив вам і пенні. Ні, мені нічого вам нічого вам запропонувати, крім вдячності, хоча її, як добре відомо, в кишеню не покладеш. О, в мене виникла ідея. В суботу у мене невеличкий обід, деякі лідери гільзі, кілька послів. Усе досить нудно, але, можливо, ви та ваша відважна панна даруйте. Я, звісно ж, говорю про газету. Забажали б відвідати. Я не почав Вільям, але раптом замовк. Такий уже вплив справляє дівочий черевичок, що їздить по вашій нозі. Газета вам дуже вдячна, сказала Сахариса, стяючи. пречудово, В такому разі? Щиро кажучи, я так і маю прохання, – сказав Вільям. ветерани посміхнувся. Звісно, якщо я можу будь-що зробити для чат. «Чи йдете ви в суботу на весілля доньки Гаррі Короля?» До тихої радості Вільяма цього разу ветерані не відповів, бо не знав, що сказати. Та ось, нахилившись до нього, прошепотів кілька слів Тулумбас. «Що?» – перепитав Патрійці. «Гаррі Король? м, -м так-так, новітній носій стародавнього духу, що зробив наше місто тим, чим воно є. Хіба я не так завжди казав Тулумбаса?» «До стоту, так, ваше високосте. Безумовно, я прийду. Гадаю, там буде чимало відомих громадян». Запитання злякано зависло в повітрі. «Скільки лише можливо?» – сказав Вільям. «Карети, корони, красуні?» – поцікавився ветеран, звертаючись до верші свого ціпка. Скільки завгодно. Так, гадаю, так усе й буде, сказав правитель ветеранів, і Вільям зрозумів, що Гаррі Король проведе свою дочку вздовж такого довго шерега шляхти, що й не складе їй списку. Хоча по щирості для Гаррі Короля проблеми було б скласти будь-який список. А в пані Король щаслива істерика почнеться вже просто від концентрації снобізму в атмосфері. «Втім, я зі свого боку, – сказав Патріцій, – вимушений просити вас не тиснути на командора Ваймса». Він неголосно кашлянув. Хух, хух, «Понад необхідне. Я впевнений, ваша високостя, що ми з ним можемо працювати в одній упряжці». Правитель зійняв брови. «О ні, я дуже сподіваюся, що цього не станеться. Люди запряжені разом томета тиранів та деспотів, а вільні люди тягнуть кожен у свій бік». Він усміхнувся. «Цим і досягається прогрес». Цим та ще тим, щоб іти в ногу з часом. На все добре. Він кивнув і полишив будинок. Чому всі досі тут? прикрикнув Вільям, коли чари розпалися. Ми досі не знаємо, що нам робити, з надією сказала пані Тіллі. Піти дізнатись інформацію, котру хтось хотів би бачити в газеті, сказали, сказала Сахариса. Плюс інформацію, котру хтось не хотів би бачити в газеті, додав Вільям. І просто цікаву інформацію, сказала Сахариса. Накшталтового дощу з собак, що стався два місяці тому, спитав пан обісквіт. Два місяці тому не було ніякого дощу з собак, вибухнув Вільям, але. Одне цуценя це не дощ, до того ж воно випало з вікна. Послухайте, ми не зацікавлені в опадах з тварин, загадкових пожежах, громадянах, котрих викрадає чудернацькі літаючі штуки. Доки це не трапляється насправді, додала Сахариса. Це зрозуміло, сказав Вільям, але коли ні, то ні, добре. Новини – це коли відбувається щось незвичайне. І коли відбувається, щось звичайне, сказала Сахариса, помахуючи репортажем із засідання Антморпольського товариства шанувальників кумедних овочів. І, звичайно, так, погодився Вільям. Але здебільшого новини це те, що хтось не хотів би бачити в газеті. Хоча й не завжди, знову перебила Сахариса. Новини це, сказав Вільям і заткнувся. Всі ввічливо дивились на нього, а він стояв з відкритим ротом і піднятим пальцем. Новини. Нарешті, сказав він, бувають різні, але ви їх упізнаєте. Зрозуміло? Чудово. А тепер підіть і знайдіть трохи новин. Трохи негречно, сказала Захариса, коли всі пішли. Я задумався, сказав Вільям. Тобто, ну, ні секунди ж, вільної не було, то одне, то друге. То нас хочуть вбити, то тебе заарештовують, то собача повінь, то пожежа, то ти висміюєш правителя, сказала Сахариса. Так, слухай, чи не могли б ми з тобою справді взяти вихідний? Тобто додав він у вічай ніде ж не сказано, що ми мусимо випускати газету щодня. Тільки в горищі першої шпальти, сказала Сахариса. Так, але ж не можна вірити всьому, що пишуть у газетах. Що ж, гаразд, тільки завершу з репортажем. Ваша пошта, пане Вільяме, сказав один з гномів, висипаючи на стіл папери. Вільям хрюкнув і проглянув їх. Було кілька пробних матеріалів з ланкру та столату, І Вільям одразу зрозумів, що незабаром йому доведеться рушати до провінції, щоб не тренувати кількох справжніх, нехай їм грець репортерів, адже майбутнє цих широсердних неклінок, написаних селянами, котрі бажали отримувати попенній зарядок, видавалось йому цілком безрайдужним. Було й кілька листів голубиною поштою, до якої вдавалися ті, хто ніяк не міг опанувати нову технологію. О боги, пробурмотів він. – Мера квірму вдарила блискавка. – Знову. – Таке можливо? – здивувалася Сахариса. – Схоже, так. – Це від пана Слабенького з тамтешньої мерії, цьому ще чоловік і без особливої уяви. Він пише, що цього разу блискавка чекала на мера за рогом темної алеї. – Справді? – Син той пані, який ми замовляємо штори, читає в академії лекції зі стихійних лих. – Він би дав нам коментар? Він постійно посміхається, коли бачить чи зустрічає мене в крамниці, холодно сказав Сахариса. Тому дасть. Гаразд, якщо тобі не важко. Здорові були. У дверях стояв пан Завірюха. Він тримав велику картонну коробку. О, ні, прошепотів Вільям. Тільки погляньте ось на це, сказав пан Завірюха. Все-таки цей чоловік не зрозумів би натяку, навіть якби ви огорнули цим натяком свинцеву трубу. Гадаю, нам досить комедних овк, почав Вільям, і замовк. Червоноликий відвідувач діставав з коробки велику картоплину, таку ж велику, як і нерівну. Вільям уже бачив подібні картоплини, вони бували схожі на обличчя, якщо ви хотіли такими їх бачити. Але з цією картоплиною нічого уявляти собі не доводилось. Вона виглядала картоплиною та водночас була неймовірно схожа на обличчя, цілком божевільне обличчя, те самісіньке, власник якого зовсім недавно. Нещодавно намагався його вбити. Він добре пам'ятав це обличчя, бо й досі раз у раз прокидався о третій ночі і бачив його перед собою. Це не дуже кумедно", вимовила Сахариса, скоса позирнувши на Вільяма. Цікаво, га", — Цікаво, — га? сказав пан Завірюха, — я б то його і не приносив, але ж ви завжди ними так цікавились. — День без роздвоєної моркви, — приязно сказав Сахариса, — це ніби день без сонця пана Завірюха. — Вільяме? Ух, сказав Вільям, відриваючи очі від картопляної голови. Мені вважається, чи вона й справді здивована, «Схоже на те, сказала Сахариса. Ви це викупили на городі? спитав Вільям. У ній вона лежала в одному з мішків уже на перший місяць, сказав Завілюха. Чим і спинив сповзання вільямових думок у провалля містицизму? Хоча всесвіт дивне місце. Причина і наслідок, наслідок і причина. Втім, Вільям ліпше позбувся би правої руки, аніж узявся про це писати. — Що ви збираєтесь з нею робити? — спитав він. — Зварите? — Що ви? — Ні, цей сорт одразу розварюється. — Ні, вона піде на чіпси. — Чіпси, кажете? — перепитав Вільям. Дивно, але це здавалось дуже вдалою ідеєю. — Так, так, так, це гарна ідея. Засмажте його, пане, він... Вінклере. Засмажте. І час йшов, і не без коректур. Один із репортерів повернувся з повідомленням, що в приміщенні Гільдії Алхіміків щось вибухнуло. — Чи є це новинами? Отто постав зі своєї келії і був відряджений на зйомку. Вільям завершив текст про вчорашні події і передав його гномам. Хтось убіг і повідомив, що на площі Сатор зібрався великий натовп, бо на даху семиповерхівки сидить надзвичайно здивований скарбничий. В дужках. 71 рік. Сахариса, акуратно діючи олівцем, викреслила всі прикметники з репортажу про засідання Польського товариства садоводів, чим скоротили його вдвічі. Вільям сходив подивитись на скарбничого в дужках 71 рік, після чого написав кілька коротких абзаців. Чарівники, котрі поець казна що, не були новинами. Вони були просто чарівниками та йоді. Вільям кинув аркуш аркушко шепотове і поглянув на верстат. Той був чорний, великий, складний, без очей, без обличчя, без життя. Верстат теж дивився на Вільяма. Вільям подумав, тобі не потрібен ніякий стародавній жертовний камінь. Тут правитель ветерани помилився. Вільям торкнувся лоба. Синець давно зійшов. Ти залишив на мені знак, подумав він. Але я хитріший. Ходім, сказав він. Сахариса підвела погляд, ще зайнята. Що? Ходім геть негайно. На прогулянку, чи на чай, чи по магазинах, сказав Вільям. Тільки не лишаймось тут. Будь ласка, не сперечайся, вдягай пальто швидше, поки воно не помітило, поки воно не придумало, як нас спинити. Про що ти? Він зірвав її пальто з гачка. Ніколи пояснювати. Вона дозволила витягти себе на вулицю, де Вільям глибоко вдихнув і розслабився. – А тепер чи не важко тобі було пояснити мені, що відбувається? – спитала Захариса. У мене там, знаєш, ще купа роботи. – Знаю. Нічого. Можливо, ми ще не зовсім здурі… На вулиці в Язі відкрилась нова спагетті-кухня. Всі кажуть, що там чудово. Що скажеш? – Але як бути зі всіма тими паперами на моєму столі? Що таке, завтра вони теж там будуть? Вона завагалась, що ж година друга, можливо, не так уже й зашкодить, припустила вона. Чудово, ходім. Вони вже дійшли до перехрестя патокове добувного шосе та вулиці в'язів, коли це сталося. Почулись крики. Вільям повернув голову і побачив оскаженілу четвірку коней, що з гуркотом мчали вулицею тягнучі воза з певними діжками. Побачив. Як перехожі сахаються і відстрибують у бік, побачив копита розміром супову тарілку, що розбризкували бруд і лід, і бляшки на зброю і піну, і спину. Він повернув голову в інший бік і побачив стареньку на милицях, що переходила вулицю, геть не помічаючи стрімкого наближення смерті, побачив шаль, сиве волосся. Бо з нього щось промчало, хтось крутнувся по вітрі упав серед вулиці на плече, перекотився праворуч, схопив стареньку і стрибнув. Фургон у піні та бурмі промчав неначе у вісні. Кучер, що сили намагався повернути на перехресті, протидіжки не доклали до цього жодних зусиль. Тож вихор копит, коней, коліс, бруди і снігу прокотився вперед і виніс вікна з кількох крамниць. Лише тоді фургон влетів у кам'яну колону і зупинився. Але, як того вимагають закони фізики та правила оповіді, його вантаж зупинятися не став. Діжки розірвали кріплення, злетіли на землю і вкотилися уперед. Кілька розбилося, залишивши бруків піною. заливши бруківку піною. Інші з гуркотом, вдаряючись одна об одну, негайно опинилися в центрі уваги всіх повнолітніх громадян, котрі тільки могли зауважити стогалонову діжку пива, що раптом втратила власника. Вільям і Сахариса перезирнулися. Я пишу, а ти знайди Отто. Вони вигукнули це одночасно і тепер уперто дивились одне одному в очі. Добре, добре, сказав Вільям, Ти знайди якогось безпритульного і підкупи його, щоб провів Отто. Я поговорю з хоробрим вартовим, що схопив стареньку пані в останню мить. Ти пишеш про велику аварію. Гаразд. Я знайду безпритульного, сказала Сахариза, витягаючи свого записника. Але ти напишеш про аварійний пивний фестиваль в лапках, а я поговорю. Збенку бабусю в лапках. Це ж моя тематика, правда? Гаразд, поводися, Вільям. Рятівника, до речі, звати капітаном Моркою. Прослідкуй, щоб Отто зробив знімок і спитай його вік. Звісно. Вільям рушив до юрми. Що зібралась довкола розтрощеного воза? Чимало перехожих переслідували діжки, що вже відкотились на достатню відстань, і тільки дивні скрики свідчили, як часто спраглі люди забувають, що не так уже й легко зупинити на ходу добову повну діжку місткістю 100 галунів. Вільям старанно переписав ім'я, зафіксоване на борту пивного воза. Двоє чоловіків заспокоювали коней. Втім, ці чоловіки були мало схожі на броварів. Швидше вони були схожі на людей, котрі просто хочуть допомогти загубленим коням, відвести їх до стайні, доглянути, а якщо вони заодно збиралися перефарбувати тварин, а потім присягнути, що володіють ними вже два роки, то що тут вдієш? Він наблизився до перехожого, котрий стояв поруч і явно не мав жодних протиправних намірів. Дер почав він, але перехожий уже зауважив записник. «Я все бачив», – сказав він. «Справді, це було жахливе видовище», – продиктував чоловік. Але Вартовий зробив відчайдушний ривок для порятунку старенької пані і заслужив на медаль. Справді, – сказав Вільям, швидко записуючи, «А ви є Самуїл Арб Ластер, 43 роки, Каменяр, промивальня 11Б». «Я теж це бачила», – негайно сказала жіночка поруч. «Фльорка, перчик, домогосподарка, білявка, троє дітей з подолу. Це була просто маса-кра!» Вільям обережно зиркнув на свій олівець. Не інакше той був онуком чарівної палички. «А де іконографіст?» – поцікавилась пані Перчик з надією роздираючись навкруги. «Ще не прибув», – сказав Вільям. О, вона виглядала розчарованою. «Не пощастило тій жіночці зі змією, правда?» – гадає він зараз саме у неї. Е, «Сподіваюсь, ні», – сказав Вільям. Це був довгий день. Одна діжка закотилася в пирокарню і вибухнула. Потім, коли з'явилися люди з броварні, броварні, вибухнула бійка між ними та новими власниками пива. Коті кричали, що те, що впало, те пропало. Один підприємливий громадянин відкотив діжку на тротуар і відкрив тимчасовий паб. Прибув Отто Він зробив знімки рятувальників діжок, знімки бійки, знімки варти, яка прибула арештувати всіх, хто ще тримався на ногах знімки старенької сивої пані і гордого капітана Моркви. І, нарешті, на превелику втіху Отто знімок його власного великого пальця. З якого боку не поглянь, це був добрий матеріал. І Вільям знову, сидячи в редакції, написав уже половину, коли раптом згадав. Він бачив, що відбувалося, і він потягнувся по записник. Ця думка його занепокоїла, про що він і сказав Сахарисі. І що, – спитала вона через стіл, – скільки я у слові «галантний». Одне, – сказав Вільям. «Я маю на увазі, я ж не спробував що-небудь зробити. Я подумав, ось тема і мені треба її розказати». «Ну, – сказав Сахариса не підводі голови від паперів, – ми ж мусили. Але це не…» «Поглянь на це так, – сказала Сахариса, беречі аркуш. аркуша. – Є герої, а є ті, хто швидко пише. – Так, але це не, не дуже…» Сахариса підняла погляд і обдарувала його короткою посмішкою. «Іноді це одна й та сама особа, – сказала вона. Тепер погляд опустив Вільям скромно. «А де ж так справді буває?» – спитав він. Вона стинула плечима. «А що таке справді? Це ж газета, чи не так? Їй достатньо бути правдою до наступного дня». Вільям відчув, що йому стає гаряче. Її посмішка таки була привабливою. «Ти впевнена?» «Абсолютно. Одноденна правда мене цілком влаштовує». А за її спиною величезний чорний вампір-верстат знову чекав на їжу, що оживить його в темряві ночі до першого свій дня. Весь неймовірно складний світ він перемелював на коротенькі історії і був завжди голодний. І наразі, як пригадав Вільям, жадав статтю на півшпальки на другу сторінку. А за кілька дюймів під його ліктем радісно прогризав свій шлях крізь старовинну деревину шашель. Реінкарнація теорія не менш весела, ніж будь-яка інша філософська теорія. Гризучи, шашель думав – класне дерево мля. Адже ніщо не має бути правдою вічно. Для правди цілком достатньо і певного часу. Кінець.